Joan den, larun batian, etxeiko izpenak, iduki, afog, blea, rapitz, bestiak beste, zerbitzu desberdinak tuki berian bilduak dira Joan gira, edo, Joanen gira berri zer estren horterata. Joanden maiatzeko hautezkunden ondotik eta gerostik jindiren negoziak etekin azkarki aldatu da ego Euskal Herriko karta politikoa bilduma eginen dauku koldoen agusiak, azpimagatzekoa lehen aldikotz, lau hiriburuetako hauza eskualdunak eta eskualadunak direla. Eta Euskal Herriko horkantu xapelketaren finala, ladun batian bilbon, hartxuen saileko hiru lehen sariak, basen afarro eta siberodatetorri dira. Aroren begi, zurekin megin ez. no, frango, eta eurisokta zonbaitzuen mentura oraino, itxasbaztegean iduzki gehiosot, atik temperateroen aldetik, aski fresko, jo goi gerradukoak izanen dira gorenak aratxalde La Laborantxak badu beste etxe bat, izuran laborantxako etxea haize berrin estrenatu dute, jonden larumatian, eriko etxia zaparte, orai, laborantxa polo berri untan, elkarte frango ahokitzenalko dira, agapitz elkarteko kire frango, horietarik batzu dira ble, e, ble idoki, afok, burubeltza eta beste batzu, Charlotte Sorrik e, guretako segitu du estrenaldia. Hautexi frango bildu dira, hamarretatik goiti, bastimendu horren bisita egiteko, beriki heloendako adaptatua izan dena ere. Ondotik, presentaketa eta diskurtso desberdinak eginak izan dira Errico Etxearen aintzinean. Errico Etxeazza parte, orain laborantza polo berriuntan elkarte frango aurkitzen alko dira. Arrapitz elkarteko kider proposatia izan zaie, izurarat jitea, Telie lezagoian idoki lehen dakariak gehiago erraiten dauko proposamen hori buruz eta toma ergi bleko lankideak nola lan hori duten aipatzen daukute. E, hemen izurako erriak duztuki e, e, e, eraikuntza hau baliatu izuelakotza ahal bezain ongi eta hemen goyendien txerbitxuko e, proposatu zuen ahapitzeko elkarte eri, e, laborantza polo bat egitea izuran eta behaz, kontestu euh, hortan, euh, proposatu zigun, euh, e, fe, deneri, el agapitziko eh, elkarte guziedi, gure bulegoak hemen eraikitzea, eta gure beharri albizainongi erantzuten. Gure elekuan hemen, uh, erri txikibada, uh, laboralia inizekin, uh, baditugu kidea iniz, uh, hemen go laboralietan ere, uh, hemen inguruan, orduan, hala, uh, senditzen girea gure elekuan. Hori da, gero, elkartzea, el diendea, Ikusten gila, ale, hemen aparkalikoan edo hakafe baten guloan. Dila sortzi labete hemen gilela. Senditzen da diadanik ahremanak nola egiten diren eta bekiago shortzen gure, gure artean. Eta orduan espir espiritu hori eta elkartze espiritu hori hemen uh, um, garatuko dugu la Hase Guroski, bekiago. Ara izurako laborantza etxaren estrena, hori teraziz, entzuzen gure gomita, goizbiri saioan, ondoko minutetan, ara pitzeko lehen dakaliden panxika maitia, eta izurako ausapez den Daniel Olzumendi izanen ditugula. Egoz kalerian, maiatzeren nogoita laueko udal edo eriko auteskuldek ekarri emaitzek, eta ondoko negoziak eta politikoek, kainitz aldatu dute, eriko etxetako karta politikoa, Larrumatuntan ospatu dituzte, alkate edo hausapes berriak izendatzeko, egiko kontseiluak eta alaketaren iraia baten egiteko datu bat, teleen aldiko, zerrandu gumezala. Ego euskal egiko iriburuetako laua hausapesak eskualdunak, eskualadunak direla eta koldo nagusiak egiten dauku, aldaketa horien bilduma. Ostrialean Euskoalderri jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak publiko egin zuten elkarren babesteko akordioa aurrera eramandute oroar Gipuzkoa Bizkaia eta arabako herri gehien txuenetan. Donostian esaterako, sozialisten babesarekin eldu da eneko goia jeltzale alkate zara, bigarren hirian ere, irunen, kontrakoa gertatu belarik jeltzaleak izanbira, Jos Antonio Santano alkate izendatzea albidetu butenak bozka txuria emanez. Baina jeltzaleen eta sozialisten akordioak utxuneak izanbitu. Andoanen, autetxi jeltzaletako batek alderriko disziplina aportu. Eta churismo bozkatu ondotik alkatetza sozialisteikendu eta EH Bildu mantentzea albidetu du. Jeltzaleen akatxo horren mendeko hartu bute sozialisteek gastatzen. PP alderdiko Javier Maroto kaleratzeko akordioa zuten gorka urtaran jeltzalea alkate bilakatzeko, baina sozialistek ez dute babestu. Azkenean jeltzalea izango da alkate, baina EH Bildu Podemos eta azken orduan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 Bestalde horretarazi behar da Euskalderri itzaliado PNB eta sozialiste, karabako, bizkaiko eta gibuzkoako foru aldundiak diputazioak elgarrikin gobernatzeko akordua etxirutela, dola amazazpi urte egin ditzantzuten bezala. Usteilaren bigarren amostalditik goiti koalizio gobernuak osatuko dituzte iru diputazio horietan. Eta bestalde mintzaleku gaurratsean Euskal irratietan azazpi horretan Gaiak gure eskudago dinamika eta horren ere maile diren batzu maiaren inguruan Baita ere, kataluñatik eta eskoziatik jin e, partei den e, e, lekukutasunak entzuten alko dira Behaz, gaur zazpiontan mitzaleku saioan Euskalik atietan Larrumatian Bilbon Euskalikikoa orkantu xapelketaren finala iraganda eta sibero basena farroeta Lapordiko kantariak ez dira eskoakutxik itzuli Beatzisarit jindira eperreskoa legirat eta horietan Iru Xapel aurxo sailian Bakarka, lagzahaleko nahia buzut lehenatela da Aito agenteria txatoren agosako zolan kantuarekin Binazka lehen txaria Sibiroko urritia eskolatu dute Eta taldeetan lehen txaria Amikozeko ikastolako Euskal Iria deitu taldeak remandu Micheltiko iperekin eda idatzi duten sorkuntzarekin eta taldeetan ilugeren txalia ere sarako San Josep eskola du. Gaztetsuetan Makarka lehen txalia Gipuzko orat joanda, bigeren txalia Lapurriko Maria Sánchezek eskulatu du, eta ilugerna Berleiko Matin Lerizak. Eta Binazka beti gaztetsuetan bigeren txalia Lapurtiko, Han González Gason, Gaskon eta Odre Zalabirri joan da, Mareñez Grostia Gantzen eta Xapeldunekin mintzatu da una zertzioten xari eskolatu hor duko. Gauan tontzorian txuta Bueno eta bakar larietan, zapenduna, Oso! Bai kontuitzen baina bibuge egin ditut? Espatoko dozu? Ba, kimaga itzen ba ba, zuen, Aleixanpaina idanen dugu! Eta biñaka txapeldunak, Mari urruti eta Kakin urruti. Ibadeskak! Ibasio dio Shibaoa. Iba Egeni bat algari, soidan haskurir. Norekin kasten duzuek kantuz? Aita Ah, Bek meg heitat utsi e eh, kantoi ha. Eh? Tinikera eh, da už heitatse. Meg heitu se ob. Bek oh. landu utsi e eh, lakatutzu kantan biak eta botzen zerkatsen ogdin ai tutsu shushi. Sunchari u kano eta binaka. Nun kantatuko duzu horai. Hemendik goiti. Kantatiko bizi ge. Beltatugi ditse Sant Antoni nesta ketseha. Euskal diz Zabendunak Euskari Uriak Gaibea Bon, e, zon bat sari gau ga, ba, Micheldiko Ipe? Zerbeiten ezpehantza beti iru, iru, iru lehenak sari izatzen dituzte Jain ah, beste behar ba ez ginen uste eh, Izigarri konten gira Izigarri konten nire bai ha, Dene guztu hartu dugu eta denen placerra da Zerberdai jo Sohkuntzaren saria ere ukaitzia? Hori ere bai, sohkuntza guti da Guti da, hori ere, bon Behar da, behar du norbaitek Ba, eta biztanenak kantuz jarrakita hartzia badirera da. Azor sortzak ere badu bere baliwan umeitz. Ta ni hor, hori bon, nik plaz, plaza handi bat hartzen dut. Na aurregira antziren, ez eh? dut bakarrik nik egina, eh. Iniaka bigarren saria Ane González eta Odri Salazarrin. la chiesa boside de Heruimgainitik mintzatzia benen merdugu antzusen boside renalaren xaria -e la por dico Maria Sanchezilla mandiotela erandugu zorkun saintxaria mikusikoiko estulako eskualegiari eta akapela xaria xubiroko 8 di espekirabido Beste maitza zonbait eta horai kirologi irikitzen dugu, eskuzka armenda itzeko elina lehiaketako, bigerren eguna zen atzo, eta intxazpe eta bilbaok lehen partida aize eraman dute hospital dukazuri nausitu dira, berroi amazazpi larralda miletek ere irabazi, ederki etxe berri eskurraren kontra, berroi ogoita laua. Garatenean atxaleontan, oaltari eta zaldubere hariko ariko dira, re eta Lakanoren kontra bazen lasterketamila frank gaindi haman bi kilometrtrorediko ibilaldia, Logan Leden pe ba atletismo taldekoagaraile argunakolerc Dubes nahausitu da emmazteetan. Eta goa zen uh, goiz begi saiuarekin haintzina eta orain nazioarteko begietan, naiz baten lotura lehenago aiipatugun gai batekin espainiak ausapesak izendatu dituzte. Maiatzaren goitalaiko hauteskundeen segida Madrid eta Barcelona, bodemos mugimenduak sustengaturiko erritar hautagaiek lortu dute la ondoko la urteetan manatzea, manuel carmena madrilen eta ada kolau barcelonana, valentzia aipatzen alda korrupsioaren kontrako seginda batek duela eh, ausapesgoa eskuratu, elgarjetaratzea egin dira erriko etxena itzinetan besta giroana jakinen biar gai hori aipatuko dugula, baina ego euskal egi mailan gaizka aran guren gure gomitarekin. Zortzek gutitan eta Sirian kurdugudariak gudariak talabiadeko ateetan. Iri hau Turkiarekin lako mugan eta Daeshak du kontrolatzen, estrategikoki garantzitsua, jaka esan indahgune inagusia, lotzen baitu Turkiako mugari, hortik txartzen dira atzeriko jihadistak eta ahmak ere bai kurduendako dako iriunen hartziak, albidele zake Azaka eta Ain arab irikurduen lotzea naziorteko koalizioaren laguntza badute aire erasoen bidez eta bestalde Libian Libyan hidurriz eh, moktar belmoktar jihadista burua hil lukete estatu batuen aireko bombardaketek. Eta Hongkongen demokraziaren aldekoak karrikan? Pekean edo Beijingen proposamenaren kontra dira, onkongeko buruzagia autatzeko maneranda arazoa, sufragio onibirtsalean autatu alitaike bainan autagaiak, txinako gobernuak izendaturik, ostegunean bozkatu bostkatu beharlukete egeforma hau, mobilizazioak eginen dira arte hortan, paisola simbolo hartua duten, manef, manifestalarien kopuroa irunila bosteuneko zen.